32. fejezet. Megérkeztem a temetőbe, és egy jellegtelen, fehér kocsit találok ott. Pontosan olyat, mint amilyet kénnél hagytam, leparkolva közel az anyám sírjához. Murphy a motorház tetőnek dől, a szokásos öltönye, sötét farmerrel és egy galléros pólóval van helyettesítve, úgy sejtem, valamilyen FBI-os logóval. Leparkolok a bérelt kocsia mellé, tényleg közel, teszem ezt azért, hogy így könnyen hazahajthassak, miközben elcseréltem az FBI-t terekre és bosszúra. Józanész ész a legjobb fajta édes őrületért. Többé nincsenek határaim. Kilépve kén rúzt teréből, megkerülöm a motorháztetőt, szórakozottan észrevéve, hogy hidegebb van, mint általában, a tél közelettét jelezve. Szeptember hónap van. Azt hiszem. Kit érdekel tényleg? Megállok Murphy előtt, és kiderül, hogy igazam van. A pólója tengerészkék, és a logó benne sárga FBI embléma. A haja sűrű, és színe olyan mákos, de inkább ősz. A a izmos, és a szemei intelligens szürkék. Szép kocsi, lavügynök! mondja. Csak Laila, kiléptem, emlékszik? Nem fogom engedni, hogy kilépjen. Emlékszik? Miért vagyunk itt? Ismertem az anyját. Elsápadok. Mi? Az apja is maga előtt. Már akkor is híres volt, és egyszer volt egy zaklatója. Én tulajdonképpen privát biztonsági szolgálatban dolgoztam, és a testőre voltam. Most azt mondja nekem, hogy megdugta az anyámat? Volt kapcsolatom az anyával, igen. Mondja, észre sem véve viselkedését. Maga megkúrta az anyámat, maga, a főnököm, ex-főnököm. Törődtem az anyával És mégsem voltak együtt. Miért? Bonyolult volt, mint minden kapcsolat, de közeli barátok maradtunk egészen a haláláig. Egészen a haláláig. Miért nem mondta el soha? Ha ezt tudta volna, hátrányosan befolyásolta volna a tárgyilagosságát azzal kapcsolatban, miért vettem fel. És aztán valamelyik szerencsés szemétláda lecsapott volna magára, és a képességeire helyettem. És én is elég arrogáns vagyok ahhoz, hogy elhiggyem, hogy a tehetsége jobban kibontakozik és fejlődik az én kezem alatt, mint valaki másnál. Engedje meg, hogy tisztállássak. Ügyes vagyok. A csapatában akar tudni. De mégis úgy érezte, hogy olyan szűk látókörű, és eléggé hülye vagyok ahhoz, hogy megsértette volna a gondolataimat az a tudat, hogy dugta az anyámat. Az álla megfeszült. Hagyja abba, hogy az anyával való kapcsolatomra így utal. Egy csillag volt, és egy strégul minden férfi övén. Az apjáén biztos, nem az enyém. Az apám elvette feleségül. Vitatkozom. Maga nem. Nem fogom magának megadni a privát, intim részleteit az anyjával való kapcsolatomnak. Akkor miért vagyunk a sírjánál? Kérdezem. És miért mondta el nekem egyáltalán? A kérdések fordított sorrendben vannak a válaszokkal. Miért mondtam el magának egyáltalán? Nem szeretem a hazugságokat és a titkokat, míg néha, mint ahogy maga is tudja, szükségesek. Tovább menve. Maga és én nem engedhetünk meg magunknak ilyeneket egymás közt. És arra, hogy miért vagyunk a sírjánál, hogy világosan bebizonyítsam. És az a bizonyos pont az, hogy az emberek meghalnak. Maga is meghalhat épp úgy, mint ő, ha fejest ugrik a mévízbe, és dübegurul. Maga tényleg kifejezetten arrogáns, ha azt hiszi, hogy azt választom, nem dolgozom magának, fejest ugrok a mélyvízbe. Azt hiszi, ha átmegy a New Yorki körzetbe. Egy olyan igazgató alá, akiről tudja, hogy nem csak korrupt és veszélyes, de igen közel áll a családjához. Okos? Nem, nem az. Ez egy jó módszer, hogy megülesse magát. Úgy általában az állás, és kimondja, hogy a New Yorki igazgató köthető a családomhoz. Az ostobaság nem áll jó magának, lávügynök. De ha ez az, ahogy játszani akar, elmondom magának, hogy az illető púcserhez köthető. És púcsere az apjához köthető, maga nem neki dolgozik. Akadályozzon meg, nincs szükségem erre az állásra. Elkezdek elfordulni. Azt akarom, amit maga akar. Újra felé fordulok. Mi is az? A rossz emberek, akik hatalmon vannak, ne legyenek hatalmon. Magának van problémája a New York igazgatóval. Nekem fog dolgozni, de menhettemben fog élni. Egy olyan munkacsoportnak lesz a része, aminek felkértek a vezetésére. Együtt meg fogjuk oldani a problémákat szerte az országban, de a New Yorki állam régiójához lesz beosztva, mivel lesz hazai pálya. A helyiekkel fog konzultálni, és még mindig utazni fog más régiókba is, ha a képességei szükségessé válnak. És ez mit fog tenni magával és velem? Idővel ez is kitisztul. Most megtarthatja a jelvényét és a védelmemet, de New Yorkban fog lakni és dolgozni. Úgy érti a jelvényt, amit eldobtam? Úgy érti a jelvényt, amit elvesztett a fizikai küzdelemben a játékossal? Rendben, mondom szárazon. Azt. Gondoskodom a jelvényéről, és küldeni fogok magának három esetet átnézésre a jövő héten, mint az új munkakörének egy része, meg lesz a páratlan lehetősége, hogy átnézze a holt ügyeket az egész országban. Biztos vagyok benne, hogy korrupciót fog találni, ami gyakran el lesz tusolva, amíg a megfelelő személy nem nézi meg. És most elmegyek a városba, hogy megvacsorázzak az ottani kollégával. Azzal, aki tutál és le akar dönteni? Igen, vele. Tartsd a barátaidat közel, de az ellenségeidet még közelebb. Régi mondás, de jó. Emlékezzen rá. Elérni a helyi igazgatónál, hogy úgy érezze az ő oldalánál. Mindenkinél elérni, hogy azt érezzék az ő oldalukonál. A családját beleértve. És mondjon el nekem mindent. Hallgasson rám. Irányítani fogom magát és életben tartani. Megdöntöm a fejem erre a kijelentésre. Az ellenséget közelebb. Ismétlem. Azt mondja én mindenkinek az ellensége, csak nekem nem. Az ellenségei irányítani akarják, de csak maga tudja. Ez magát egy nagyon befolyásos személyé teszi. Nem fogok hazudni kénnek, nem fogom használni őt. Rendben, de tegyen róla, hogy engem is hasonló mérce szerint becsül meg. Nem fogok elmondani magának mindent, még nem. Nem bízom meg magában eléggé. Így is jó, nem is kell. Még nem érdemeltem ki, de akkor maga sem láv ügynök. Érdekes lesz megfigyelni, hova vezet ez az új kapcsolat, miután egyszer ledöntjük a bizalmi gátat. A kocsia felé megy. Kommunikáljon! A vezető felőli oldalhoz megy. Az anyám sírkövére pillantok, aztán vissza rá. Azt hiszi, hogy megölték, ugye? Felém fordul, a nyitott kocsi ajtóból néz engem. Ezt mondtam? Éppen most. Mondom... Elég okos vagyok ahhoz, hogy tudja, mit jelent a válasza. Megülték. Az idő majd elmondja a történetet, lavügynök. Az időnek van ilyen tulajdonsága. Elkezd beülni a kocsiába és megáll. Rich egy bevetési csoporttal van Párizsban. Rádió csendben van. Nem magyarázza meg a hirtelen Pálfordulását Richsel kapcsolatban. Egyszerűen a kocsiához megy, és az a határozott benyomásom, hogy riccs valamilyen gyanútlan teszt volt számomra. Nézem, ahogy a kocsia kifordul a parkolóból, és amint eltűnik, az anyám sírjához sétálok, és lenézek rá. Ki fogom találni, hogy mi történt veled? Megígérem. Ként hívom. Gyere ide! Leteszem, és leülök a fűszfalá, és újra leátszom a mörfivel való beszélgetésemet, és minden alkalommal, hogy ezt teszem, Kis morzsák a beszélgetésből újabb következtetésekhez vezet. A negyedik ismétlésemnél tartok, amikor kén megáll, és valahogy ez a pasi úgy vezeti a bérelt kocsimat, mint egy rósztert, egy hintót, stílusosan, magabiztosan. És ez egy lecke magamról, magamnak. Biztosítanom kell a következő lépéseimet. Meg kell győznöm mindenkit, hogy azért vagyok itt, mert el vagyok kötelezve az apám kampányának. Talán mert féltem az engedelmességtől. Rendben, nem. Mindegy. Senki nem hinni el. Egy percig sem. De megvan a saját történetem, amit elmondhatok. És az most kezdődik. Kén leül mellém, és a csuklóját a farmerbe bújtatott lábán pihenteti. Nem tesz fel kérdéseket. Megvárja, hogy beszéljek. A hideg szél, a fűszvágai susognak körülöttünk. A vihar előtti csend, jelezve a közelettét. De végül mindent elmondok neki. Maradsz és megtartod a jelvényed. Összegzi. Igen, maradok. Megtartom a jelvényem, és találok egy helyet New Yorkban, amit kibérelhetek. Rám tekint. Velem is maradhatsz. Tudod, hogy nem tehetem ezt, és megteremteni a bizalmat. Muszáj a New York irodával kialakítani a bizalmat. Néhány pillanatig engem néz, a tekintete kiismerhetetlen, mielőtt újra átsiklana rajtam. A józanság nem esztelenség, mondja. Azt hiszem jobban megkönnyebbült, mint ahogy be akarja ismerni. Azt hiszem, hogy kénnek szüksége van rám, hogy mindenbe belevonjam, még ha ez azt is jelenti, hogy most a jelvényem újra köztünk van.